Радіо родина, радіо для всієї родини.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 Розповідь про те, як доглядати за домашніми тваринками. А також у програмі «Старшокласник» поміркуємо над тим, як не втрачати свій час даремно та як бути впевненим у коханій людині. Тож приєднуйтесь! Англа, а ти знаєш, що означає вислів «давати по шапці»? Так, ну це проганяти когось, наказувати. Тут шапка як символ самоповаги та гідності. Так, а ще, коли чоловікові у давнину потрібні були гроші, він у заставу міг залишити шапку. І йому вірили, адже шапка була дуже цінною річчю. А сьогодні шапкою нікого не здивуєш. А було б класно. Хочеш купити квиток у театр? Залишив головний обір, а потім гроші приніс. До речі, мовознавець Леся Мовчон у програмі «Загадки мови» розкаже багато цікавого про символіку цього предмету одягу і відповість на деякі питання наших слухачів. Тож слухаймо. День, дорогі друзі! Сьогодні ви дізнаєтеся багато цікавого і небуденного про буденні речі. Адже ми поговоримо про символіку одного з предметів одягу. Культура поетичної мови. Про що слід пам'ятати юним поетам та їхнім читачам? Слухайте трохи згодом. Одяг не лише захищає від холоду. Створює певний образ, він ще й може розповісти про стать, вік, національність, уподобання, внутрішній світ і відкрити ще багато таких таємниць про ваше життя, які ви, можливо, не хотіли б відкривати іншим. Завдяки основним обрисам національного вбрання ви ніколи не сплутаєте одяг українця та грузина, шотландця та індійця, монгола і француза. У національній картині світу окремі деталі одягу – шапка, штани, хустина, пояс, взуття – набувають особливого значення, символічного, оскільки відіграють свою роль у традиціях, ритуалах та обрядах. І все це відбувається в мові. Ось, наприклад, шапка – важливий елемент чоловічого одягу. Настільки важливий, що казали «без шапки, як злодій». Або «жупан, як жупан, аби шапка добра». І навіть лякали. На голій голові нечисті закубляться. Але є чимало ситуацій, коли чоловікові, хлопцеві, годиться скидати шапку. Перш за все, заходячи до хати чи сідаючи за стіл. Корені цієї давньої традиції сягають часів, коли людина зняттям головного убору, який її захищав, виявляла довіру своєму співрозмовнику. Невиконання приписів скидати шапку, коли це годилося, наш народ висміював, кажучи, «Бараняча шапка на баранячій голові». Заборону закріплювали такою пересторогою. «Скинь шапку, бо те, що глухою буде». Або ще такий хитрий забобон. «Не їж у шапці, бо твоя жінка буде мати дурного чоловіка». Отакий тонкий натяк. Жінка твого чоловіка – це ж ти сам. Отож слід розуміти – не їж у шапці, бо нерозумним будеш. Шкода, що зараз чоловіки і хлопці не завжди скидають шапки, заходячи в дім. Мабуть, не такі марновірні, як їхні предки, або не такі вічливі. А забобони ж існували для того, щоб закріпити норми народної моралі. Вимога знімати шапку в церкві та на кладовищі, згідно з правилами етики, є беззаперечною. Існує ще чимало ситуацій, коли годиться знімати шапку – вітаючись і прощаючись із людиною, а надто, якщо це людина, старша і поважніша. Отже, знімання шапки символізує повагу. Ця символічна дія в мові виражена у фразологізмі «скидати», «здіймати», «шапку», «капелюгу», «бриль», тощо, перед ким-небудь. Наприклад, «сам пан сотник, людина поважна», і бундючна, перед яким скидали шапки всі, підійшов до розумихи, святочно облобизав її і поздоровив з таким гойним сином – Микола Лазорський. Схожий фразеологізм – ламати шапку. Одне з його значень – вітаючись, запобігливо, улесливо вклонятися, підлещуватися до когось, ні перед ким не ламав шапки кефір Авдюк – Володимир Бабляк. Друге значення – принижуючись, просити когось про що-небудь – Перед ним ламай шапку так, що ж у крижах болить. Може, змилується Шемека, борг відстрочить. Натан Рибак. Зі значенням підлещуватися до когось вживається і фразеологізм «м'яти шапку». Діду Терешко, хіба ж так можна розмовляти? Я ж дипломатично. Не буду я перед ним шапку м'яти. Микола Зарудний. Шапка як символ гідності, самоповаги фігурує і у фразеологізмі «давати по шапці» тобто виганяти, проганяти кого-небудь звідкись, знімати з посади, переважно з ганьбою. Сидів поміщик у своєму родовому маєтку, після того, як йому з армійського корпусу по шапці дали. Андрій Головко. Отже, шапка – це не просто головний убір, це чоловіча людська гідність. Коли її скидають, це знак, який потребує певного тлумачення. А коли шапку кидають на землю, чекай чогось несподіваного. Адже раніше порубки перед тим, як боротися і мірятися силою у двобої, кидали шапки на землю. Звідси пішов вираз «ударити шапкою в землю», почати якусь рішучу дію, кинути виклик кому-небудь або чому-небудь. Невелику відстань до чогось. Близьке розташування чого-небудь позначає фразеологізм «шапкою докинути». Життя на новому місці поступово входило в русло. Тим більше, що до сина було шапкою докинути. Ну, не так уже й шапкою 600 з гаком кілометрів. Але хіба це тобі на помірі, Анатолій Дімаров? Символічне значення шапки як втілення чоловічого начала, мужності, добробуту використовували в давнину в різних обрядах. Так, щоб курчат було багато, яйця під квочку підкладали, принісши їх у шапці. Жінка мала право вдягати чоловічу шапку лише раз на рік, та й то з ритуальною метою. Напередодні святвечора господиня в шапці обходила всі господарські будівлі і обкурювала їх ладаном, щоб цілий рік сім'я мала достаток. Шапка уособлення влади у восільному обряді українців існує ритуальне надівання шапки молодій. Це символізує перехід жінки до нового роду, роду її чоловіка. Що ж, ми з вами, друзі, переконалися, забуваються деякі традиції і ритуали, але вони залишають слід у мові, у коротких висловах переміях і у фразеологізмах. Слухайте Загадки Мови. З вами Леся Мовчун. Поговоримо про культуру поетичної мови. За нашими уявленнями, поетична мова це найвищий зразок добірності, вишуканості, філігранності, естетики художнього слова. Недаремно існує вираз поетична душа так характеризують натуру чутливу до всього прекрасного. Поетичний твір є поезією не завдяки тій формі, що впадає в око, особливому розташуванню тексту, схожими закінченнями слів. Поезія характеризується образністю, а не механічним нанизуванням слів. Вона народжується від небагатослів'я, урешті-решт, від пропущеного крізь серце, а не крізь очі. Як тут не згадати сучасного поета Дмитра Чередниченка і його вірш про природу поезії? Написав один гарний поет та й гарного вірша. Лише в одному рядку місце на Риму Зоставив для читача. Хай, мовляв, всі читатимуть та й прибиратимуть Риму. Занудно, на за Риму. Чи я буде точна, ото він прийме як свою. Облетів гарний вірш, увесь білий світ та й до автора повернувся, роздався, роздувся, розбух. Рим на те місце єдине, у нього повний мішок. Із золота, і срібла, і шовку, і кришталю, з наради, і педради, з базару, і новосілля. ладнав, приміряв той поет, а жодна не влазить. Коли це забилася пташка в поетову шибку, Погана вість вашого друга не стало. Впала сльоза на те місце і римою стала. На практиці людина, що пробує свої сили в поезії, не завжди може відтворити словом ту красу, яка з душі проситься на папір. Одна з причин – недотримання вимог культури мови. Існує міф про те, що поетична форма допускає порушення мовної норми. Мовляв, ритмічна будова чи рими виправдовують неправильний наголос, невластиву українській мові форму слова, вживання його з непритаманним йому лексичним значенням або нехтування сполучуваністю слів. Чи так це насправді? Чи такі вже невинні авторські вільності? Прислухаймося, наприклад, до думки поета-академіка Максима Тадейовича Рильського. «Суща біда у нас із наголосами», – журився Максим Рильський. Уважний до всіх нюансів живого слова, поет знаходив похибки навіть у віршах визнаних майстрів. Ставив на карп Андрієві Малишку, його рушник вишиваний замість нормативного вишиваний. Досить кумедного відтінку набуває ситуація, коли початківець говорить про те, що він пише вірші. А чому ненормативно вірші? Через це підсвідомо виникає і скепсис щодо його, так би мовити, віршів. Невиправданий художньою метою відступ відмовної норми свідчить про безпорадність автора перед словом. Коли твориш поезію, ти не йдеш сліпо за першим ліпшим словом, а саме слово горнеться до тебе. Урешті-решт, якщо поетична форма штовхає тебе на порушення законів мови, вихід усе одно є. Попрацюй над текстом, зміни його так, щоб цього порушення не сталося. Можу поділитися з вами, як я виходила зі схожої ситуації. Написався мені вірш під назвою «Просто фантазійне». Ось одна строфа з нього. Як завжди оцій порі тополі вгинались під вагою стиглих слив. Руда вівчарка йшла за нами, колі, несла пакунок крадених віршів. Довго мені муляли око і різали слух о ті вірші. І хоч як розлучатися з рядком не хотілося, та все ж мусила відредагувати. І як завжди о цій порі тополі вгинались під вагою стиглих слив. Руда вівчарка йшла за нами, колі, мугикала мелодію без слів. Як результат – нова рима. І вона до того ж виявилася точнішою, ніж попередня. Безпорадність перед власним віршем змушує автора замість того, щоб шукати слово, яке органічно впишеться в рядок, підтримувати ритм зайвими, найчастіше односкладовими словами і, а, та, все, вже, лиш, що виринають у найнесподіваніших місцях і не виконують ніякої функції. Ось послухайте кілька рядків із віршів початківців. Небо чисте, сонце ясне, літо повне, все чудес. Для курорту все прекрасне, для курорту трускавець. А вожак опустив довгу шию, і шепоче, і він, і вона. У серцях в нас одна тільки мрія – повернутися у наш рідний край. Намагаючись дотримуватися ритму, автори зловживають нестягненими формами прикметників або навпаки – усіченими формами дій слів, що є відхиленням від літературної норми. Знову ж таки, рядки поета-початківця. В сонця променях озеро плава, жовті сонечка сонного йда, осока, мов зелена застава, до лілей молодих загляда. Рима і ритм – це канва поезії, її ж суть – образ, що твориться за допомогою слова. Пам'ятаємо, що художня, поетична мова – різниця від мови інших стилів. Як влучно зазначив письменник і вартовий українського слова Борис Антоненко Давидович, навряд чи хто вимагатиме, щоб і в підручниках садівництва бростилися дерева, а в нарисі з фізики неодмінно стуганіло вогнище. А от у поезії все це можливе. Власне вживання всієї тієї лексики, що в тлумачному словнику має ремарку «поетичне слово» і навіть творення нових слів. Але й тут на початківця чекає підводне каміння. Аби на те каміння не натрапити, треба дуже уважно ставитися до слова, повсякчас звірятися зі словником. Для поетів-початківців важливо усвідомити різницю між варіантністю мовних одиниць і відхиленням від норми, між творенням нових слів, оказіоналізмів і спотворенням слів. Ось послухайте рядки поета-початківця. Та да це ж іграшна водичка, понарожку просто так. Очевидно, іграшна – невдалий оказіоналізм, адже існує нормативний прикметник іграшкова. Та й русизм понарошку теж не прикрасив твір. А в іншому вірші викликає подив ненормативне вживання нормативного слова. Можливо, автор мав на увазі слово «крони», а натомість ужив співзвучне «скроні» і рядок став беззмістовним. Зіронька сіяла на дворі, і хитав вітерець все скроні. Є дуже проста істина. Вірш оголює і оприлюднює прогалини в знаннях автора. Найкращий спосіб уникнути цього – працювати над підвищенням культури свого мовлення. А також збагачувати словниковий запас, читаючи гарну художню літературу і словники.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 Аню, а ти любиш домашніх тваринок? Обожнюю. Але я розумію, що за ними потрібно дуже старанно доглядати, а на це потрібно багато часу, тож у мене тільки рибки. А ти була б у мене можливість, я по квартирі цілий зоопарк завела і собачку, і кішечку, і навіть коника. Коник, напевно, б на балконі пасся. А що я десь бачила по телевізору, що одна сім'я корівку тримала на балконі, лише сусіди були не в захваті. Тепер я розумію, чому ти підготувала сюжет про домашніх тваринок. Слухаймо програму після уроків. Погодьтеся, домашні тваринки такі кумедні. Шкода, що в мене поки що нікого немає. Але раніше дуже хотіла песика, білого з чорним вушком. І неодмінно назвала б його білий бім, чорне вухо. Пам'ятаєте такий фільм? У наш час взагалі незвичні мене дають тваринкам. От київська школярка Варвара Клименко як ніхто мене розуміє. У неї є собака, яку вона назвала Венерою. На честь давньоримської богині. До того ж Варвара розповіла що хоче навчитись розуміти мову тварин. І поки що її вчителем у цій нелегкій науці є її венера. Собака гавкає. ти розумієш, про що вона думає, чи ні? Я трошки її розумію. Коли вона лапа, дригає і лежить на боці, це значить, що вона хоче, щоб її живіт почухали. А коли вона кладе голову і очами дуже сумними дивиться, то вона тоді хоче з'їсти щось. І ще вона гавкає, ця собака, дуже рідко. І тому зрозуміло, вона гавкає тільки тоді, коли боїться чогось. Коли в нас були двері, закривається